Фатаморганою. Бранко також хотів би оселитися інкогніто, десь на задушливо банановому березі Гондурасу, і витлумачувати місцевим жителям таємничі астрологічні знаки, поки вражений в серце Рамон не підкладе новоспеченому звіздареві у гамаку, Труйну Змію. Бо це ж він напророчив його Селестіні подружню зраду з юним Педро. І все збулося. Найбільше бранко хотів би бути бокорашем, вправно гнати плід вниз нуртівним черемошем. Рвучи жили приборкувати пороги, щоразу при цьому пристрасно вигукуючи, а гіті бідо в лице, обдирати долоні до Впальчин не встигати нанизувати на мистини сліз, що лишаються обабіч його шляху, озиратися на своїх товаришів на інших плотах і підбадьорювати піснями: сидірідидай, на гей. І таке інше, а потім у флудері несе бокор вода каламутна, на одному бокорику доля була смутна, коли на черговому порозі зітнуться і Потрощаться цілих дванадцять бокорів. Бранко почує, як голосно хрускотять його кості. І в ту мить, коли Бранко за сценарієм мав би припасти вустами до атласної туфельки пані абсолютної справедливості та благати дарувати йому, як велику милість, обраний ним шлях, хтось у небі клацає пальцями і канал його снів – Перемикається на детективи із безкінечними, безсенсовими погонями. Прокидається бранко раніше будильника від різної думки, що якось пообіцяв, а забув, по кімнаті ходить голод, не допомагаючи нічого згадати. Звечора не зачинена шибка, підозріло посивіла. Бранко зазирає на зовнішній термометр, ртуть зависла. На нульовій позначці розпашілий травень такої погоди не сподівався. Вчорашня бадьора зелень на вулиці безсило повисла, побита нічним приморозком. Бранко жалем дивиться вниз. Шкода, що розквітлі фруктові дерева не вміють ходити. Він охоче запросив би до себе в хату цілий садок, відігрітися, дзвонить телефон професору слухавці, позбавляє бранка. Від мук забутої обіцянки зараз вони мали йти на зйомки старого єврейського цвинтаря, але не підуть, бо різка зміна погоди розбудила професорів артрит. Ну й добре, думає Бранко, Отакі ранки мертві ще сидять на своїх могилах, ловлять в повітрі власне втрачене дихання і відіграють ним хрести і надгробки – Аби ті не давали їм на груди несподівано крижаною вагою. Щоб увійти до Бранкової майстерні, потенціальним відвідувачам потрібно з вулиці потрапити в одне підворіття через інше, пройти друге підворіття, вийти у двір і пересікти його по діагоналі, піднятися крученими сходами на четвертий поверх і подзвонити у двері, навіть. Завсідники його студії не завжди швидко дістаються останнього етапу, блукаючи колами. Що вже казати про тих, хто йде сюди уперше. Тому, поки ранні клієнти ще виконують складні топографічні маневри, Бранко має трохи ранкового часу. Зараз, як і завжди, приблизно до... Полудня, він сонний і довго зосереджується. Виштається туди-сюди по хаті, наводить поверховий лад, ганяє по підлозі футбольного м'яча, зробленого із зішмаканого паперу. Удар, ще удар, який гол! М'яч летить у відхилену шибку і плавно падає на хідник. Бранко висупає голову у вікно і одразу ж ховається. Йому сором смітити на вулиці. І тепер він по-дитячому боїться кари. Притримуючи шибку лівою рукою, Бранко дихає на неї. І правою пише на склі вірш про те, що поки земля ходить по колу, замерзаючи ранками, поки ніхто навіть не бачить у снах історії про своє повернення, він продовжує вірити і тому...